Bine ați venit la știință.info, locul unde știința se discută informal și serios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi, iar eu sunt Andrei, astăzi este 24 februarie 2008 și o să vorbim despre ochiul bionic, microscope electronice, stabilitatea castelor de nisip și despre relația dintre persuațiune și poziția socială. De asemenea, în final, mai pe larg, despre tobele cuantice. Deci rămâneți conectați pentru a privi lumea cu alți ochi. Chiar aici, la știință.info Bine te-am regăsit, Cristi. Bine te-am găsit, Andrei. Sperăm să avem o emisiune frumoasă, să intrăm direct în subiect. Nu știu ce idei ai tu, dar... Eu mă gândeam, astăzi subiectele pe care le-am ales sunt diverse părți ale fizicii, dar ceea ce partea care după mine le leagă este plăcerea de a face ceea ce faci. Adică nu e doar o colecție face, de lucruri și de fapte, ci de fapt o plăcere în a face lucruri de Deci, pur și simplu sunt se referă la cercetări care nu sunt importante prin valoarea lor în sine ci cât prin faptul că răspund la întrebări la care lumea nu s-a gândit și când te gândești mai bine îți dai seama că e o întrebare foarte profundă Am înțeles Aștept să văd Îi dăm drumul? Și Andrei, ce ne-ai adus astăzi? O povestire despre analize teoretice despre castele de nisip. Analize teoretice despre castele de nisip. Ia să Evident că unul din comentariile la acest articol era ceva de genul și savanții ăștia de ce care nu se, se duc la plajă și nici măcar acolo nu se pot bucura de viață. Pentru că se gândesc la... De ce nu se dărâmă castele de nisip, de exemplu? Da. Sau, mă rog, un lucru cunoscut, Richard Feynman, un faimos fizician american, la un moment dat era în bucătărie și a rupt niște spaghete și s-au rupt în trei și și-a pus problema de ce se rup spaghetele cum se rup. Și împreună cu un prieten, au stat trei zile, nu s-au mai dus la servici și au analizat problema de ce se rup spaghetele cum se rup. Care la ora actuală e o problemă faimoasă și răspunsul încă nu e pe deplin înțeles. Bun. Și ce cu casele de nisip? Deci la ce s-au gândit cei de pe plajă? Uh, hai să dau un contraexemplu. Să zicem că iau niște făină și pun niște făină în apă. Așa. Și fac amestecul. Știi, și tu cum ce se întâmplă. Pui mai multă făină, se învârte greu. Pui mai multă apă, se învârte mai puțin greu. Vrei să faci castele, de castele din făină cu apă? Nu poți. Ce se întâmplă la. Ți-ar trebui cumva să nimerești perfect consistența. Pe când la castele de nisip, știi și tu că pui un pic de apă, nu contează câtă. Da. Că tot același castel le faci. Deci cumva rețeta nu depinde de cât apă e în combinația de apă cu nisip. Da, există o diferență fundamentală între nisip și făină, nu? Pentru că Care nisipul e? este făcut din uh, particule destul de mici, cu o grămadă de, între, de, a, de aer între ele, uh, particule foarte tari și probabil că făina e făcută din particule foarte mari, cu foarte puțin uh, aer între ele. Up. Poți să încerci și cu altceva decât făină? Problema rămâne, fundament, rămâne tot comportarea. Da? Va fi în viscozitatea sau cum stă, va depinde de linear, mai mult sau mai puțin, de cantitatea de apă. Pe când, în cazul particulor de nisip cu apă, practic viscozitatea e constantă și nu depinde de volumul de apă. Și deci tu ai venit cu explicația. Deci, uh, niște. Cercători de la Max Planck și-au pus problema atât de grav încât au vrut să vadă ce se întâmplă acolo. Și evident că au plătit foarte mulți bani ca să se ducă la un sincrotron. <laughs> știi că ai lucrat în domeniu, știi cam cât costă și ce eforturi sunt să faci niște măsurători da, la sincrotron? Trebuie să aștepți 6 luni de zile câteodată ca să primești o zi de măsurătoare, Da, mă rog. Și s-au dus cu niște apă cu nisip, l-au pus la sincrotron. Știi care e motivul pentru care cineva pune ceva la un... Sincrotron. Păi ca să fie lovit de radiații puternice. Deci, practic, ei vreau să fac o analiză cu raze X să identifice structura internă a atomilor. Deci nu a ci pur și simplu structura cristalină. Ce material, unde e și necesită, aveau nevoie de sincrotron pentru că aveau nevoie de o rezoluție foarte bună ca să poată să vadă un număr foarte mare de linii care era dat de o structură așa de complexă. Și la sincrotron e o energie foarte mare a razelor X ceea ce care, este extrem de bine și... de, care este extrem de bine definită și atunci îți permite să vezi un număr foarte mare de linii spectrale ceea ce înseamnă că poți să vezi practic structura la un sistem extrem de complex, cum sunt particulele de nisip în apă. Deci, practic, să, poți să studiezi o structură macroscopică. Și ce au văzut? Și au obținut o imagine tridimensională și au ajuns la concluzia că apa da. va rămâne în, punctele, în jurul punctelor de contact dintre două particule de nisip între ele da. și restul va fi ocupat de aer. Deci, practic, rămân părți mici de apă care rămân la punctele de contact și mențin legătura punctelor de contact, ceea ce înseamnă că, practic, solidifică nisipul. Tu Dacă pui zate. mai multă apă, va fi mai multă apă în jurul punctelor de contact. Dar forța este, practic, dată de tensiunea superficială a apei. Deci, tu ceea practic, ce vrei să spui, ia, e practic că... Cu toate că pui o grămadă de apă acolo peste nisipă, de fapt nu se absorbe toată apa, rămâne o grămadă de goluri de aer. Apa, dacă pui foarte multă apă, la un moment dat se absorbe. Începe dar... să curgă. Într-o adică primă instanță, în într instanță, acea apă se rupe în picături foarte mici, care rămân la punctul de contact între două particule de nisip. Și, și în rest aer. Și în rest aer. Și când pui puțin mai multă apă puțin mai mult uh, apă la... între punctele de contact. Dar for, ca să rupi acest punct de contact, practic trebuie să ruptă superficială a apei, care e o relativ o constantă. De aceea, practic, proprietățile apei cu nisip, până la urmă, nu depinde cât de faptul că există apă la aceste încheieturi și nu depinde esențial de cantitatea de apă. Și ce au făcut uceșetori ăștia după ce au publicat rezultatele? S-au dus în pe plajă să verifice dacă practic Evident. <laughs> corespunde cu teoria. A, astăzi e cu o mică poveste foarte scurtă despre așa-numitul ochi bionic. A, știi cam ce e un ochi bionic sau ce vrea să fie? Cinstit? Nu. Se regăsește de obicei prin filmele științifico-fantastice E ochi bionic de la biobiologie și onic de la electronic Deci un ochi care ar încorpora electronica în el Și ochiul ăsta l-ar avea cyborgii din filmele respective Care ar putea să vadă fie la distanțe foarte mari Fie ar putea să vadă noaptea, ce se mai ar avea Ceea ce s-ar putea numi o supra-viziune, uh, exact cum avea, de exemplu, ochilă din povestea lui Harapalp, când vedea la distanțe foarte mari. Uh, ochiul bionic este desigur prezent acum numai în filmele științifico-fantastice, numai că oamenii de știință încearcă să se apropie din ce în ce mai mult. Și o primă cerință este, de fapt, de a integra electronica în ochiul uh, natural. Mai este până acolo, însă recent un grup de la Universitatea din Washington a reușit pentru prima oară să integreze electronică miniaturizată într-o lentilă de contact. Acum trebuie să-ți imaginezi că ochiul stabionic de prefirbe e puțin exagerat. Nu poți ca una, două să ai o viziune de asta foarte mare și să vezi ca un, ca un telescop la distanțe foarte mari. De ce? Pentru că știi foarte bine că rezoluția unui telescop e dată de mărimea lentilei pe care o ai. Și niciodată nu poți ca să să, să scaze chiar așa de mult mărimea lentilei la mărimea unui ochi și să vezi la fel de bine. Deci, cu cât faci ochiul mai mic, cu atât vezi mai prost. Nu ai ce să-i faci. De asta, de fapt, și telescoapele și binocularele sunt mari. Niciodată nu o să poți să-l faci așa de mic ca un ochi și încă să vezi destul de bine. Asta sunt puține exagerări de prin filme, știi? Dar uh, ideea de a integra, totuși, electronica în lentila de contact este o idee foarte frumoasă, care are, de fapt, poate alte aplicații. Poți, de exemplu, ca să uh, modifici electronic uh, cât este focarul lentilei de contact și în felul ăsta să corectezi vederea automat. E ca și cum uh, ochiul tău nu ar mai funcționa așa de bine, nu mai vezi așa de bine, nu poți să-ți corectezi focarul și atunci ți-l corectează automat electronica din lentila de deci contact. Deci un fel de lentilă multifocală... Automată, care poate să fie și variabilă. Una dintre aplicațiile pe care poți să le faci. O altă aplicație la care se gândesc cei de la Universitatea din Washington este practic să integrezi niște structuri electronice care să monitorizeze sănătatea persoanei care poartă respectivă lentile de contact. Și ei spun de exemplu că poți să te uiți la, de exemplu, la cum circulă sângele prin, prin ochiul respectiv și să ai informații despre pacienții care, au dia, care sunt diabetici și așa mai departe. E foarte interesant, îi se gândesc însă la multe aplicații, însă sunt abia la început, pentru că abia au reușit ca să pună electronica în lentila de contact. Și ca să-ți dai seama peste ce fel de probleme au ajuns, au ajuns până la urmă la niște probleme practice, cum ar fi de exemplu cum am putea să testăm sistemul ăsta. O să spui bine, bine, spui fă lentila de contact în ochi și testezi sistemul, numai că poți să ai scurgere de curent. Sau dacă ai o baterie acolo, poți să ai o scurgere de baterie și atunci automat ai probleme și poți să fi dat în judecată dacă ești în universitate care faci testele astea. Așa că ei n-au putut ca să testeze lentila de gântat pe oameni și au testat într-o primă instanță pe pisice. <laughs> au avut niște rezultate pozitive și au ajuns la concluzia că dacă fac un studiu clinic foarte bine și dacă se asigură, de exemplu, că uh, nu o să fie probleme cu scurgeri de curent, cu scurgeri de baterie, poate să pună și la oameni, și care să rezolve și problema cu bateria, să nu aibă scurgeri de baterie, au făcut un sistem acesta cu o bobină, cu inducție, în așa fel încât să încarce, să dea energie sistemul electric de la distanță cu ajutorul unor câmpuri magnetice. Ca să nu mai aibă bateria în letila de contact, ca nu cumva să aibă scurgeri bateria aia. <laughs> Ca să dai seama peste ce probleme de fapt da. Deci dar. recunosc că nu m-aș fi gândit la genul ăsta de probleme tehnologice, dar ele sunt reale. Andrei, am auzit că astăzi ai venit și cu un articolaj despre persoasiune. Trebuie să spun că sunt foarte interesat. Pentru că mă întreb întotdeauna, e bine ca să fii persuasiv sau totuși să stai în banca ta? De fapt, articolul nu este despre persuasiune în general, ci despre cât de predispuși sunt oamenii să-și schimbe părerea sau să asculte argumentele celorlalți. Practic depinde esențial de poziția lor socială și de starea lor de spirit relativ la poziția socială. Este un rezultat demonstrat de către un studiu făcut de niște psihologi de la Ohio State. Da. Și în cazul ăsta și-au permis să facă experiențe pe studenți. Da. Și aș vrea să vorbim pentru că a fost un experiment l-am găsit interesant. Ia să vedem. Ca vedeam. realizare. Ce deci... poți să faci cu niște studenți? Ce poți să chimi niște studenți? Cu poți să chimii niște studenți? <laughs> <laughs> În primul rând ei au vrut să vadă care este efectul argumentului și anume în cazul ăsta era să convingi niște studenți să iau o decizie, să cumpere un telefon mobil. Decizia care era bună sau orea, Sau nu contează? Deci nu conta decizia, ci conta calitatea argumentului. Așa. De exemplu, oferau niște argumente absolut penibile de genul că telefonul avea incorporat și un sistem pentru transferat euro în dolari. Sau invers. <laughs> sau alte argumente care are GPS, de exemplu. Incorporat. Sau cealalt argument era un argument solid, de exemplu că avea o baterie care ținea două săptămâni și se reîncărca în cinci minute. Bun. Și vreau să văd când Grupul de studenți cedează la argumentul slab, sau când cedează la argumentul important. Și ceea ce au făcut în pregătire, înainte de asta, este că au primit o zi întreagă de role-playing. Nu știu cum îi zice în limba română. Ai făcut până acum experiențe de astea de teste psihologice. Uh, am fost o singură dată la un psiholog dar nu am făcut experimente de teste psihologice dar este un joc care nu îmi prea place prea mult dar povestește-ne tu ce uh, joc deci, deci, deci este în general trebuie cumva să interpretezi un personaj și tu ești evaluat după cât de bine îl interpretezi ca la teatru ca la teatru mai mult sau mai puțin și prin asta ei în principiu și-ar da seama despre personalitatea ta de fapt, ei nu știau că în cazul acesta nu era importantă cât de bine jucau personajul, ci pur și simplu erau cumva puși să se simtă în personajul. Și jumătate din studenți aveau de interpretat drept personaj un șef dur. Da? Și cealaltă grupă de studenți era un personaj care era criticat de către șeful dur. Dar tu vorbești aici acum de același grup de studenți care se supuși la două experimente, unul să cumpere telefoane mobile și unul să joace teatru? Uh, nu, deci pur și simplu grupurile de studenți erau, au fost împărțite în două. În două părți separate. În jumătate au fost șef, jumătate au fost... Sub, altel. sub altel Și după care fiecare din cele două grupuri S-au împărțit din nou în două da? Unul a primit argumente serioase Ca să Cel, cumpere telefonul mobil Cel altă jumătate din fiecare A primit argumente slabe Cei a, așa. care au jucat rolul de șef a, Așa N-au cumpărat telefonul mobil <laughs> Au luat aceeași decizie independent de argumente Pentru că s-au simțit foarte siguri Pe poziția lor Și n-au considerat că e necesar să asculte argumentele celorlalți <laughs> Cei care erau subalterni Și care tocmai au fost criticați Și se simțeau foarte de Pe părerea lor da? au, fost ușor au urmat convinși. Au urmărit cu atenție Argumentele și au fost în mare majoritate Convinși de argumentul serios Și au refuzat argumentul Neserios Ceea ce înseamnă că Un șef Dacă îi se sugerează ceva Și el se simte puternic pe poziția lui nu și-a schimbat părerea. Deci, cu alte fiinte, n-are rost să ne mai certăm cu el în să mă pace. Acum a venit și contra-experimentul. Care? Mai întâi l au prezentat argumentele slabe sau puternice, după care și-au jucat rolurile, da? Și după care au luat decizia. De a. Decizia știind, de fapt, care e realitatea, să înțeleg. Nu, deci, practic, deci eu au ascultat argumentele fără să aibă o părere preconcepută despre situația lor socială. Da. După care situația lor socială le-a fost reamintită, au jucat role-playing-ul. Da. Și după care s-au făcut din nou același test. Deci, practic, relativ la primul test, aici, mai întâi, au auzit argumentele, după care și-au aflat situația socială. În celălalt caz... Erau conștienți de societatea lor, situația lor socială și au avut argumentele. Și cum se compară cele două rezultate? Exact pe dos. Cei care au fost șefi au ascultat la argumente și cei care nu au fost șefi, care au fost foarte atenți în cealaltă caz la argumente, asta nu le-au mai ascultat. De ce? Pentru că învăța uh, Nu. Pentru că a acționat un pic pe dos. Cumva au auzit argumentele. Și și-au făcut o părere. Da. Asta e argument serios, e argument neserios, dar erau un pic nesiguri în mintea lor de părere. Că așa e omul, cumva avea îndoieli. Da. În momentul în care li s-a reamintit că sunt șefi, au căpătat încredere în propriile pă păreri și au luat decizia bazată pe propriile păreri. În momentul în care au fost subalteri și au pierdut și bruma de încredere în părerea lor și au uitat de argumente n-au mai avut încredere. Rezultatul, rezultatul final rămâne însă cel din primul studiu Asta ca să fie clar de tot, nu? Rezultatul final, hai să-ți-l explic cu bie. Cum faci negocieri cu șeful cu privire la salar? Dacă, te duci, dacă te duci la el în birou, da? este locul în care el se simte puternic. El acolo e șef. Și n-ascultă la argumentele tale. Nu m-a ascultat niciodată la argumentele tale. <laughs> ceea ce înseamnă că ăsta este modul greșit. Așa. Dacă îl întâlnești la o cafea, locul în care toată lumea e egală, pe coridor, la o bârfă la cafea, da. îi pui argumentele. În acel moment, el va lua o, și va forma o părere despre argumente dacă sunt serioase sau neserioase. Deci acum chiar ascultă la chiar argumentele. Ascultă argumentele tale, pentru că A, nu se simte în da. se lui de putere, după A. care el reamintești că el e șef și el decide. Ceea ce înseamnă că îi dai lui sigur, încredere. încredere în părerea pe care și-au format -o. Da, atenție că de fapt nu l-ai influențat, l a învățat în felul ăsta să gândească. Ha. O să fac la următoarea mea creștere de salariu. Dacă nu crește la salariu o să vin la tine înapoi. Acum, tot așa, un subiect mai scurt despre uh, microscopere electronice. De data aceasta, în transmisie, pentru că poți să faci microscopie electronică și în reflexie. Uh, aș vrea, totuși, să reamintesc puțin care sunt diferențele între microscope electronice și microscope optice, pentru ca să înțelegem uh, semnificația rezultatelor de astăzi. Rezultate, de fapt, ce ne spun, că... Uh, pentru prima oară, cercetătorii de la Universitatea Cornell din Statele Unite a reușit să fotografieze, nu numai să fotografieze atomii cu aceste microscopii electronice, dar să identifice și tipurile de atomi care sunt. Și pentru ca să înțelegem de ce este greu să faci astfel de măsurători, aș vrea să comparăm puțin în câteva minute microscopele optice și microscopele electronice. După cum știi probabil, la microscopul optic, cel mai important, cele mai importante sunt sistemele de aberație, de corecție a aberațiilor, de fapt. Problema, după mine, e fundamentală. Practic, optica da? nu mai renunță să mai fie optică la dimensiuni sub a lungimii de undă a radiației, care, în cazul luminii, să zicem, lumina albastră, 400 de nanometri, ceea ce înseamnă că în mod normal, prin optică clasică, nu poți să vezi structuri sub 200 de nanometri. Exact. Ceea ce spui tu este pasul al doilea. Primul pas este că ai un sistem optic prost, e un microscop foarte ieftin de la magazin și cu toate că tu ai putea să vezi structuri de 400 de nanometri, cu spui tu, o jumate de micrometru, jumătate unei lungim de undă, să spunem, a uh, cu toate că ai putea, în principiu, să vezi lucrurile astea? Nu le vezi pentru că sistemul tău optic este foarte prost, pentru că nu este în stare să uh, facă corecțiile de aberație foarte bine. Desigur, atunci când e un microscop foarte scump și foarte bun, face corecțiile de aberație foarte bine și atunci reușești ca să ai uh, o imagine foarte bună a obiectului pe care vrei să-l vezi, rezoluția fiind dată, desigur, de jumătate din lungimea mă rog, de undă, aproximativ. Dacă e să ne contrazicem încă o dată, de fapt, microscopul mai scump, are o lentilă mai scumpă care nu generează aceste aberații. Aceste aberații sunt dată de faptul că diversele lungime ale de unde, ale, pentru diverse culori ale luminii, sunt cumva tratate diferit. Bine. Și dacă pui o lentilă extrem într-un material extrem de scump, aceste efecte nu au loc și practic toate lungimele de unde sunt tratate identic. Tu vorbești în mod special de aberațiile cromatice acum. Există și alte, alte, alte de aberații. Însă principiul rămâne la fel. Știi? Acum, în practică, ca să faci niște lentile care sunt, lucrează la, la limita lor, deci să faci un microscop care să lucreze la limita de difracție, nu este foarte greu. De ce? Pentru că trebuie să iei o lentilă și să o polizezi într-o rezoluție care să fie cam de 10 ori lungimea de undă. Deci dacă lungimea de undă e, să zicem, de 600 de nanometri, să aibă cam 60 de, de nanometri. Asta trebuie să fie precizia cu care trebuie să polizezi tu. Și sisteme din asta de polizate există. Din cauza asta, la ora actuală, poți să cumperi uh, microscope optice care sunt la limita de rezoluție. Mai bine de atâta nu ți permite fizica. Microscopele de electronice uh, sunt cu tot, o cu totul altă poveste. Aici, în loc ca să folosești lumina, ca să, să te uiți la, la imaginea obiectului respectiv, folosește electroni. Pentru că și electronii, după cum știm din mecanica cuantică, pot să fie considerați niște funcții de undă, niște unde, dar, spre deosebire de lumină, lungimea de undă a electronului este mult mai mică decât de lungimea de undă a luminii. Cu alte cuvinte, rezoluția ta cu care poți să vezi imaginile, este mult mai mică și poate să fie și de mie de ori mai mică. Pentru că, în cazul electronilor, lungimea de undă a electronilor depinde de viteza lor. Cu cât viteza e mai mare, cu atât... sau cu cât energie electronului e mai mare, cu atât lungimea de undă e mai mică. Și poți să cobori la rezoluții din ce în ce mai mici. Spre deosebire de sistemele optice însă, sistemele de microscope electronice sunt limitate la ora actuală de aberații. Pentru că, imaginează-ți, dacă vrei să faci un sistem de microscop electronic... Trebuie să iei electronii ăia și să-i trimiți prin niște lentile, să le spunem așa, care să-ți mărească ție imaginea. Acum, lentilele astea nu pot să fie făcute din sticlă, cum sunt făcute pentru lumină. Ele sunt făcute de cele mai multe ori cu ajutorul unor magneți. Pentru că electronii intrând în câmpul magnetic sunt deflectați, magneții ăia sunt cumva făcuți în așa fel încât să deflecteze electronii ca și cum lumina ar fi deflectat atunci când ar intra printr-o lentilă de sticlă. Magneții respectiv practic simulează lentilele optice care sunt folosite în microscoape. Numai că dacă o lentilă poți să ieși și să o șlefuiești cât de bine vrei tu, este foarte greu ca să, ca să faci magneții respectiv în așa fel că să deflecteze electronii care trec prin ei exact atât de bine cum ai vrea tu. Și atunci este foarte greu ca să, ca să faci corecții de aberație în cazul microscopelor cu, cu electroni. Iar uh, cei despre care vorbim acum, cei de la Universitatea Cornell, au reușit ca să, uh, să implementeze uh, uh, magneți foarte speciali, să fie controlați de computer, deci magneții nu numai că sunt făcuți foarte special, dar sunt și controlați de către computer, uh, în așa fel încât aberațiile să fie efectiv, să fie eliminate din ce în ce mai mult. Și, practic, rezoluția microscopului electronic pe care au făcut-o ei să fie cât se poate de bună, poate cea mai bună la ora actuală ceea ce există în lume. Și cu ajutorul acestor microscope de electroni au reușit pentru prima oară, nu pentru prima oară, pentru că s-a mai văzut și înainte, dar au reușit ca să vadă atomi individuali. Nu poți să vezi cu lumina obișnuită atomi individual, pentru că lumina obișnuită are cam un micrometru, iar, sau mă rog, 600 de nanometri iar atomii individuali au o dimensiune care sunt de obicei de o de ori mai mici. Ei bine, cu electronii au reușit să vadă, cu microscopul cu electroni au reușit să vadă atomii individuali, pentru că rezoluția microscopului electronic este de o de ori mai mică în cazul ăsta. Numai că cei de la Universitatea din Cornel au mers un pas mai mult, nu numai că au reușit să vadă atomii individuali, dar au reușit să vadă și ce fel de tip de atom este. Este ca și cum te-ai cu cu microscopul optic și vezi culoarea substanței și atunci poți să spui asta e verde, asta este albastru, asta este maro, cam în același fel, cei cu microscopul electronic au putut să identifice ce fel de atom este. Atom de carbon, atom de sulf, sau ce atom ai tu? Iar metoda pe care o folosesc este asemănătoare, de fapt, cu cea din, din partea optică. Ea constă în a măsura energia electronului care este absorbit, sau energia electronului care trece, de fapt, prin prin suprafața pe care o vezi tu, pentru că am spus la început ăsta, în electrone electronice prin transmisie, și odată ce treci electronul prin, prin proba pe care vrei ca să o vizualizezi, o parte din energia electronului este pierdută. Iar cantitatea de energie care este pierdută identifică, de fapt, atomul care se află în zona respectivă. Și cu alte cuvinte, tu nu numai că vezi ce atomi și vezi atomii individuali de pe suprafața respectivă, dar poți să vezi și ce fel de atom sunt. Și în felul ăsta, spune în articolul lor foarte frumos, reușește să dea culoarea atomilor. De fapt, mă rog, <laughs> Atomii Da, deci, într-adevăr, într este un pas înainte pentru cercetare. Deci, majoritatea acestor microscope sunt folosite doar în cercetare pentru motivul trist că electronii aceștia cervid. Și deja... Puține probe sunt sunt măsurabile. În vid, sunt măsurabile în vid. O măsurătoare e dificilă, durează destul de mult și cealaltă problemă în cazul microscopelor în transmisie este că electronul trebuie să treacă prin probă, ceea ce presupune că și proba are grosim de ordinul câtorva zeci de nanometri. Câteva straturi atomice. Câteva straturi atomice, deci ceea ce înseamnă de că probele, de fapt, sunt puternic polizate și refăcute, ceea ce m-a făcut întotdeauna să mă întreb că ceea ce văd ei e o probă reală sau mai puțin reală. Ce-a mai rămas din proba reală pe care ai polizat-o de multe... Aș, ca să facem o excepție, aș vrea să încep subiectul cu o parabolă. De fapt, e o poveste reală și anume un fizician, cercetător, om serios, profund de știință, avea un pian acasă. Așa. Și care îl folosea soția, copilul și așa mai departe și odată trebuia să-i vină un acordor de piană, să-i acordeze pianul. Așa. Și el a abordat problema acordării pianului în mod științific. I s-a zis că sunetul la, în prima armonică, trebuie să aibă 440 de herți. Așa. Drept care omul s-a dus la laborator, și a luat un, un analizor de sunete, l-a luat pe acordor și l-a pus pe acordor să-i acordeze pianul, să producă exact 440 de herți și nimic altceva. Și a acordat fiecare, fiecare. oardă după acel principiu. Care a fost părerea acordorului și a celorlalți? A, păi nu știu. Trebuie să fi fost bunul dacă... Toată lumea a fost de părere că suna ciudat tare. Parcă era un rezultat sintetizat de calculator. Pentru că frecvența era foarte bine definită. Foarte da. precis definită. De fapt, ceea ce se pierduse acolo era timbrul. Deci... În general, o voce umană sau un instrument produce o frecvență de bază, dar mai produce și alte armonici la alte amplitudini și, de fapt, care o chestie definezi. e mai bogată. E un timbru. Asta vezi și tu, că aceleași sunete, la mine sau la tine, sună altfel în urechea umană. De fapt, la oameni, timbrurile astea despre care spui tu sunt folosite la identificarea persoanelor. Evident. Strict spectroscopic vorbind, de da. fapt timbru se referă la spectru de frecvențe în care un sistem când este excitat emite unde în cazul acestora, unde, în cazul instrumentelor muzicale, unde, unde mecanice. Sonore. Și de fapt despre aceste spectre este subiectul pe larg, pe larg. care nu sunt uh, spectre de unde sonore, am înțeles? Uh... Mă rog, problema era strict matematică. Așa. E, și anume, un matematician, în 1966, a pus problema majoră. A vieții lui. A vieții lui. <laughs> e, putem, după sunet, să decidem care era forma unei tobe. Forma externă a unei tobe. Forma externă a unei tobe. Da, foarte interesant. În principiu aș spune că este posibil, nu? Pentru că fiecare forma tobei dă un anumit alt timbru. Da. Dar numai că asta este cea, problema inversă. Știi în fombra timbrului, poți să afli forma tobei. De fapt, problema era un pic altfel. Pentru că timbru va depinde de formă, va depinde de material da? și va depinde de dimensionalitatea sistemului și problema era pusă altfel putem avea două tobe diferite care să producă exact același răspuns, același spectru de frecvențe, același, să aibă același timbru? Pai zice că nu, pentru că dacă tobele sunt diferite, apar tot felul de frecvențe în plus um, care o să fie diferite. Răspunsul matematic este da. Și evident când matematicienii abordează o problemă, primul răspuns e un pic mai matematic și anume primele două sisteme care au fost demonstrate că aveau același spectru de frecvențe. Da? Erau doi tori. Știi ce e un tor? Un colac. Un colac, așa. Erau colaci de forme diferite. Singura problemă cu sistemele respective erau că erau 16 dimensionale. A... <laughs> Au avut imaginații matematice ăștia. Pentru că și a fost, cum din anii 60 a fost o căutare, există sisteme care să fie. care să dea același... Sisteme uzuale care să dea același spectru de frecvențe? Sonare. De fapt, oricum eu mint un pic sau ascund problema, de fapt se știe că pentru un sistem unidimensional, o coardă, da. întotdeauna poți... coarda are o singură caracteristică care este lungimea. Da. Și lungimea îți dă frecvența de bază da. Frecvența fundamentală Ceea ce înseamnă că în cazul unei coarde Știind frecvența fundamentală Întotdeauna poți deduce lungimea Deci cumva problema este de la tobe în sus De la sisteme bidimensionale Tridimensionale B Bi. Adică încep Coarda, cu bidimensionale. începând Am cu bidimensionale Și demonstrația matematică a fost că în anul 9, 1992, că într-adevăr există sisteme bidimensionale, da. care în principiu sunt izospectrale, ceea ce înseamnă că generează același spectru. Ele fiind diferite? Ele fiind diferite ca formă. Și ce fel de sisteme sunt astea? De fapt, erau uh, niște. niște ca ai niște triunghiuri da. dreptunghice cu laturile inegale. Da. Și ai o colecție de triunghiuri și dacă le grupezi în două forme corespondente, foarte speciale, acele soluții specifice generează, o, generează izospectralitate. Așa. Ceea ce s-au demonstrat de fapt că se poate și mai mult este... Ceva mai puternic decât izospectralitatea, deci acela spectru, da. care este homofonia. Deci nu că este numai acela spectru, dar și amplitudinea pentru fiecare din frecvență e la fel. Deci ce acum sună la fel. Sună absolut la fel. Ceea ce au demonstrat este că anumite puncte în cadrul acestor structuri, deci ceea ce este generat în acel punct, este perfect homofonic, este de ne este imposibil de distins. Oricum, deci deja după așa o introducere lungă să revenim la oile noastre și anume vom discuta despre tobele cuantice. Și acum, deci până acum am discutat instrumente medic, muzicale alea, să ceva, poți să pui mâna. Te-ai Care e legătura dintre unele și altele? Dintre tobele clasice și tobele cuantice? Mm. Că fac zgomot? Uh, nu, de fapt, uh, e tot o problemă de matematică. Știi că un sistem cuantic e descris de ecuația lui Schrödinger. Care ne dă anumite nivele de energie spectrale. Iar unos, sistemele mecanice sunt date de ecuația Laplace care descrie undele. Așa. Și când le scrii pe hârtie, arată identic. Numai că în cazul cuantic... În cazul cuantic e funcția de undă, în cazul clasic e amplitudinea undei, dar până la urmă, exceptând faptul că se referă la sisteme diferite, de punct de vedere matematic sunt identice. Pentru că Ceea fiecare în... care din ele dă câte un spectru de frecvențe. Pentru o funcție, care întâmplător erau amplitudinea unor oscilații mecanice sau, sau funcția de undă în sistemul cuantic. Ceea ce înseamnă că practic... Un sistem cuantic este identic cu un oscilator mecanic din punct de vedere a ecuației da. și că poți să ai, pui problema de sisteme cuantice care sunt izospectrale, ceea ce înseamnă că nivelele energetice da. sunt strict identice în astfel de sisteme, având forme diferite. Da, acum e o problemă pentru că nivelele de energetice sunt infinite. Poți să te duci până cât vrei tu sus de mult. Să lucrăm în aproximația. Absimația câtorva nu, nivele de energie? Să lucrăm. Identice. Nu, deci, realist. Cele care sunt măsurabile la temperatura la care măsori. Că, până la urmă, tu ai o rezoluție într-un orice sistem de măsurare, și atâta timp cât lucrurile sunt la fel la rezoluția sistemului tău de măsurare. Bun. Oricum, sistemul despre care vreau să vă sistemă experimental este foarte interesant și pe vremuri văzând rezultatele din acest grup am fost profund impresionat. Despre ce grup e vorba? Acum este grupul condus de către Hari Manoharan în Stanford da. care a lucrat în grupul lui Don Aigler la IBM în Almadem și care au devenit faimoși pentru vestitele lor peisaje de funcții cuantice. Ceea ce fac ei au creat un sistem unic. Nimeni în lume nu este în stare încă să îl reproducă. Și anume, iau o, o suprafață cristalină de cupru da. care este perfect plană și curată, ținută într-un vid înalt da. ca, la temperatură foarte joasă pentru cei care știu, sunt două cerințe absolut imposibile pentru că un sistem de vid înalt presupune niște pereți groși de metal care înconjoară totul care sunt la temperatura camerei ce înseamnă că au puternică radiație termică iar temperaturi joase presupune că e un sistem mic și îngrămădit. Deci dificultatea constă în a construi ceva care este... Și la de înalt și la temperaturi foarte, joase. temperaturi foarte joase, în cazul ăsta la heliu lichid. Și vorbim aici de structuri cuantice care sunt foarte sensibile. Care la... sunt foarte sensibile și atunci ei au evident că au introdus și un microscop de tunelare atomică. Și A, ce făceau ei deci cu structurile de astea? Cu de fapt, ceea ce fac ei cu microscopul au descoperit că aplicând un câmp electric destul de puternic, da. ei pot atrage atomi absorbiți pe suprafață, în cazul acesta moleculei de monoxid de carbon, și pur și simplu îl iau ca o macara, da. îl ridică, îl duc la locul de destinație, îl lasă jos. Deci, uite așa, mută atom cu atom și construiesc manual o structură de ce formă vor. Asta e practic pictură cu atom. E pictură cu atom. Pui atomul efectiv unde vrei tu, pe suprafața respectivă. Da, deci... Și sunt unici, practic, în lume. Sau? Sunt da. unici pentru că dacă n-ar fi la temperatură atât de joase, da? atomii aceștia ar tinde să se miște pe suprafață sau să se evapore. Să sare sus. Și atunci, practic, temperaturile joase le permit ca sistemul să fie stabil o perioadă de ajuns de largă ca să poată face măsurătorile. În cazul acesta, sistemele pe care le-au creat aveau în jur de 100 de atomi, de mono, atom, de fapt molecule, de monoxid de carbon da. pe care le-au aranjat în diverse forme triunghiulare. Așa. Și ce-au făcut cu formelele asta triungulare? Să nu zici că au vrut să scoată spectrul ăla de care vorbeai tu. Exact asta au și făcut. După ce au realizat, de fapt, că un microscop de tunelare... Au creat Îți permite să vezi, practic, nivelele energetice în structură. De fapt, ceea ce se întâmplă, ceea ce am uitat să spun, este că pe suprafața cuprului da? se formează un, un strat, practic, de electron de suprafață, un gaz de suprafață, iar aceste molecule acționează ca un fel de perete, ceea ce înseamnă că în interiorul cutiei pe care o formează ei, Unda electronică devine cuantificată și se comportă ca un atom având o formă în gener... de la alegerea lor. În cazul acesta, o formă poligonală neregulată. Și deci, și... practic, ce au vrut ei să facă e să construiască diverse forme de triunghiuri care și se să să cânăsă... reprezise teoretic că ar trebui să fie cu spectre identice și cu ajutorul microscopului, în același timp au măsurat și spectrele diferitelor da. structuri cuantice. Și sunt identice? Poți să-ți dai singur cu părerea. Cea galbenă și albastră sunt cele două structuri care ar trebui să fie simula... similare, iar cea verde care e diferită. Deci văd aici, într-adevăr, trei structuri. Arată un fel ca la... arată aproape ca la jocul de tangram. Triunghiuri puse unul lângă altul, pătrate dar sunt trei structuri diferite și, într-adevăr, spectrul pe care îl al primelor două structuri este identic, iar cel de-al treilea este puțin diferit. Și, practic, asta este demonstrația fizică a problemei din 1966 că aceste structuri, într-adevăr, au spectre identice. Ceea ce vom face este să punem pe site-ul nostru da? un mic filmuleț pe care l-au realizat cu imaginea structurii da? Și spectrul pe care îl emite, de fapt spectrul care îl emite este în ordine notară herților, și atunci l-au redus ca să fie în jurul 1 kHz ca să fie auzibil. Și au repetiția spectrului de 6 ori pentru fiecare dintre structuri și pot să ascult și să vezi care este timbru fiecarei structuri. Și să vezi că timbrul celor două structuri este identic, iar cel de-al treilea este diferit. Da. Și iată cum o problemă a unui matematician foarte ciudată se rezolvă după 40 de ani de azi fizicieniu. Genial, uh, da Poate ciudat totuși uh, de, Pentru mine deci este un articol valoros și este făcut de un grup care știe ce face care înțelege foarte bine partea experimentală prin faptul că au un sistem unic în lume și care înțelege foarte bine teoria și, de fapt, pentru ascultătorii noștri care înțeleg mai multe, de fapt, motivul pentru care i-au creat această structură a fost să demonstreze că ei pot face și măsurători de fază asupra unui sistem cuantic. Asta e prea fundamental, mai Andrei. <laughs> pentru că știi că, în general, teoria prezice că toate măsurătoarele sunt proporționale cu pătratul funcției de undă și că informația de fază în principiu nu poate fi obținută. Informația de fază poate fi obținută dacă, dacă compari acest sistem cu altic, cu alt sistem cuantic. Deci diferența de fază dintre două sisteme cuantice poate să fie... De fapt, ei Deci dacă ai o stare care este o superpoziție de diverse stări, da. ei, sunt în, ei ar vrea să măsoare diferențele de fază relative, să zicem, a stării excitate relativ la faza da. stării fundamentale. Deci în această superpoziție pot exista și faze relative. Da. Acum, în final, de ce le spune tobe cuantice? Pentru că, până la urmă, emit un spectru de vibrație, au o suprafață bidimensională, deci poți să-ți imaginezi ca fiind o membrană vibrantă, deci Până la urmă, ecuația Schrödinger, pe care o rezolvă, este echivalentă cu ecuația unei membrane. Ori știm că o membrană este o tubă. <laughs> Bine, Andrei! Andrei, am ajuns la sfârșitul de, de astăzi. Așteptăm cât mai multe lume la concursul pe care să cum îngorim la știință lui Pentru mai multe detali eticăți să o site-ul nou Sperăm că așteptăm cât mai multe lume cu usu Pe cele 15 teme cu care să, să, să, să, să Și sperăm că revenim la că. La revedere. la revedere! Andrei și Cristi, vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet. Pinință cu timp. Chiar dacă vreți să adăugați comunitarii, îți puteți face un dracuță. Unde puteți adăuga și sugestii pentru emisiunile viitoare. De aici e Mălanta, vă urăm să vă mulțumim